Върховният административен съд вчера отвърли като неоснователна частната жалба на председателя на Общинския съвет във Варна срещу за побъдта на кмета Благомир Коцев от ППДБ, с която той определи кой да е негов заместник, изпълняващ длъжността кмет на Варна. След неговото задържане довело до възобновяване на гражданските протести срещу изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов и срещу произвола на съда, прокуратурата и Комисията за корупцията. Същевременно с това точно преди пет дена видяхме друг общински политически сюжет, този път в София, в който Общинския съвет спря предложение на столичния кмет от ППДБ да се смени обслужващата Общината банка. Общинска банка. И само пет дена по-късно въпросната банка прекрати договора си с столична община. Това на фона на вечната тема Борба с корупцията и съдебна система. И в навечерието на една гореща законодателна седмица, която бързо-бързо, преди вакансията трябва да покрие норматива за велики дела. Закона за въвеждане на еврото и още няколко горещи картофа на фона на бушуващи и тлещи пожари. Добър ден, казвам на Тана Славов. Добър ден. Депутат от продължаваме промяната Демократична България и бивш министър на правосъдието в правителството на Николай Денков. Ами да започнем оттам. Излизахте срещу антикорупционната комисия, срещу избирателното правосъдие, употребявано като бухалка срещу политически неудобните. Очуди ли ви това, че Делян Певски каза, че ще предложи комисията за противодействие на корупцията да бъде закрита? Остави ли ви бездуми? Имате ли обяснение защо Пеевски реши да използват тази тема и смятате ли, че той се опитва да превземе и а, антикорупционната ви тема? Антикорупционната тема по никакъв начин не може да се отъждествява с господин Пеевски, защото той е от другата страна през цялото време. А, а колкото до антикорупционната комисия, тя няма нужда да бъде превземана от Пеевски, защото до голяма степен а, се доминира от него. Но нека да подредим нещата хронологически. Преди вече две седмици от Демократична България лидера на ДСБ, генералът Насов, постави темата за закриването на антикорупционната комисия, на фона на масовите протести срещу ареста на Варненския кмет, на фона на всички доказателства за зависимост, за политическа репресия, която упражнява комисията. И от Демократична България подкрепихме тази инициатива на генералът Насов. Е да, и сега е подкрепи и Делян Певски. Там работата Чепевски се включи буквално последните дни с една заявка, че ще да внесе някакъв законопроект за закриване, което да стане в двата оставащи ни, ни в парламента. А, разбира се, това няма как да стане. Законопроект не е внесен, няма как за два дена да се закрие орган, който все пак е с важни функции, още повече обект на мониторинг от страна на Европейската а, комисия. А, ние като отговорна политическа сила ще внесем нашия законопроект за преобразуване на антикорупционната комисия отпадане на най-репресивните функции, свързани с специалните разнователни средства и разследващите функции. а Но това ще стане септември месец. В момента работим по законопроекта. Имаме първи драфт, както се казва, първи проект. Консултираме го с експерти, с граждански организации и септември месец ще бъде внесен. Добре, а как си обяснявате този фойерверк момент? Ново начало и Делян Пеевски да кажете ми, айде, хубаво лишаваме се от а, комисията за противодействие на корупцията. А, дали според вас това е а, опит да обесилят основни каузи на а, продължаваме промяната демократична България? Основното ви твърдение е, че именно КПК, а, тази антикорупционна комисия се използва като бухалка. Т.е. да кажете, е ми ето, махаме го. Истината е, че а, нито ГЕРБ, нито още по-малко ДПС а, в формата Ново начало а, не са били големи фенове на антикорупционната комисия при а, нейното а, създаване в този вид преди а, две години. А, но а, доколкото а, Борисов и Пеевски запазиха доминантното си влияние в ръководството на комисията, защото тя в момента е с ръководство избрано през третия мандат на Борисов, т.е. преди повече от 6 години е, е сегашното ръководство на комисията, е, те имат удобството да, така, да предлагат най-различни инициативи. Но е, според мен е важно да, да подчертая, че е, е, ПЕСКИ е, е, с изказването от преди няколко дни всъщност направи жест към Борисов. А това е част от тяхната драматургия на техните сложни отношения. А, само да напомня, че миналата седмица правителството а, уряза те наречените магазини за хората няколко стотин милиона, които ще да се инвестират непрозрачно в инициативата за това да има някакви магазини по страната, които да доставят най-необходимите стоки за гражданите на по-низки цени. Инициатива, която е цяло популистка, която ни връща в времената на социализма и която няма как да се случи по ефективен начин. Та правителството послуша нашите аргументи срещу тази инициатива на ПЕСКИ не гласува за правителство, за магазините за хората в Кавички, а, и Пеевски после отговори с идеята за закриването на антикорупционната комисия. Която пък е важна за правителството, защото е свързана с плана за възстановяване на устойчивост и очаквано плащане в размер на 1 милиард ля. Тоест, мятате, че това е по-скоро танц между а, Певски и Борисов, отколкото нещо, нещо друго, Точно е така. Отклоняване на вниманието от важните а, теми по един а, фойерверков начин, както го прави Пейски, но това е сигнал към Борисов. Прилича ли този сюжет а, на това, което пък виждаме на общинско ниво? Връщам се към сюжета Столични общински съвети и Общинска банка. А, първо, а, общинарите блокираха искането на кмета Терзиев да смени банката. А, след което се оказа, че това дава прозорец банката сама да се откаже и тя да произведе някакъв подобен фойерверк, нещо като добре изчислено обесилване на политическите действия предприяти от институционална фигура на ППДБ като кмета Васил Терзиев. Да, чест е практиката на економическото мнозинство в Общинския съвет в София, а както и на парламентарното моженство, бих казал, инициативи, които идват от страна на ППДБ, да бъдат първо блокирани, а после да бъдат инициирани на практика от другата страна, от нашите опоненти. И но не и без да помощта, извинявам се, че ви да, прекръсвам, защото е важен и любопитен детайл, не е и без помощта на а, хора от а, продължаваме проявната Демократична България. Имам предвид а, госпожа Благовеста Кенарова, която публично оповести, че гласува против доклада на Васил Терзиев. В случая в столичния общински съвет, да, така, такава инициатива имаше от страна на а, колега от Продължаване на промяната. Аз признавам, че от Демократична България останахме изненадани от това действие, а, защото въпросът с Общинска банка е принципен. За нашите слушатели да поясня, че това е една банка, която е общинска само по име, защото тя от години е частна банка. Банка, която в капитала и в момента е едно лихтенштайнско дружество, което е свързано с един от големите играчи на пазара на горива България, Самуилов. А това лихтенштайнско дружество Притежават на 95% от капитала на Общинска банка. Т.е. това е частен субект, който обслужва години наред столична община. А, така че напълно нормално е, а, когато частна банка обслужва общината, поне да има конкуренция, когато а, се представят оферти за такива банкови услуги. И това беше инициативата на КМЕТа. Беше напълно разумна. Да има конкуренция и да има нова процедура, казвате. От друга страна, всички банки са частни? Именно да, за това трябва е конкуренция когато са банките. И като говорим за конкуренция, още един въпрос, който е свързан с последните предваканционни дни до пленарна зала, ето, днес ще бъде гласувана програмата на парламента, стига закона за изменение и допълнение на закона за въвеждане на еврото, това е ключовия закон, смягчават се мерките, чухме отделян Добрев от Герб вчера и под натиска на бизнесите, една година контрол, който ще започне на 8 август върху цените и ще свърши на 8 август 2026 по средата на първата година. Това достатъчно ли е? И смятате ли, че всъщност в крайна сметка потребителите ще бъдат защитени от потенциалната спекула, защото образно казано тази спекула вози антиевропейските партии, които са и против Еврото? Спекулата наистина трябва да бъде посрещната с мерки от държавата. Въпросът е какви мерки? Закона за еврото и измененията, които се предлагат, включват мерки, които всъщност могат много лесно да бъдат използвани по произволен начин. Фирми, които не ни харесват, да бъдат губявани, а други да бъдат оставени да си търгуват както намерят за добре. Това е нашата критика срещу закона и мерките, които се предлагат, защото те дават извънредни правомощия на органи като Комисия за защита на потребителите, като Комисия за защита на конкуренцията, това веждат едни високи глоби за а, търговците а, и преценката за това, дали има нарушаване на закона, ще се прави от служителите на тези а, комисии, а, без да има ясен критерий обаче. И това е големия проблем. Тоест може утре единия квартален магазин да бъде ударен, образно казано, а другия да бъде защитен. Магазините за хората на ПЕВСКИ, ако бъдат въведени, те със сигурност ще бъдат под протекцията на тези органи, няма да бъдат преследвани. Това е критиката ни към закона избирателност, възможност за произвол и то една година напред. Също ръвно с това вчера Мартин Димитров, пак от вашата формация, каза, че а, все пак е предвиден този турбоконкурентен момент в смягчаването на мерките. Това означава ли, че ще гласувате за предложенията, които са направени към момента. Аз не че след как ще гласуваме за тези предложения, защото те, макар и посмекчени, пак казвам, те са форма на някаква а, репресивност, на някаква селективност на органите и много лесно може да се злоупотреби с тях. А, отговора на. Ам, Евентуална спекула е в конкуренцията, не е във връщането на плановото ступанство, каквото предлагат всъщност под някаква форма управляващите. Вчера имаше обсъждания в комисия по още една гореща тема: Закона за предучилищното и училищното образование и другият горещ картоф в него, задължителното изучаване на предмета религия под една или друга форма. А, имаше и похвали от страна на светия синот към предложенията а, от Министерството на образованието и науката. Имате ли очаквания, че управляващите партии може да се случат в, да се вслушат в тези. Текстове, които ППДБ предложи и по какво всъщност се различават вашите предложения от това, което виждаме да се обсъжда? Аз се надявам управляващите да се слушат в гласовете първо на гражданското общество. Те, разбира се, са доста шарени, различни, но а, преобладават гласовете, че задължителното въвеждане на религиозно конфесионално образование а, ще е грешна стъпка. Започвайки оттам, че училището в една секуларна държава е светско училище, и стигайки до там, че ако се въвежда конфесионално образование, то трябва да е достъпно за всички, а не само за тези, които са на 10% от население. Каквото е предложението на Светия Синот? Каквото е предложението на Светия Синот то няма как да бъде прието в този му вид. Даже самият закон за вероисповеданията въвежда други критерии вероисповедания, които са с над 1% от българските граждани на база на последното национално преброяване, да получават държавна субсидия над 1%. А това са и протестанти, и католици около 1%. Тоест, а, вие ще настоявате а не да се спазва а, това а, предложение на Светия Синод за 10%, а да е отворено към всички религиозни деноминации над 1%. Нашето предложение първо оказва, че са по добродетели, трябва да е задължителен, а, но вътре да са интегрирани гражданските добродетели, уважението към Конституцията, познаването на правата на човека, европейската харта за правата на човека. Тоест да не е конфесионален този Предмет? Да не е конфесионален, което не изключва и такъв сегмент в него, в часа добродетели, пак казвам, докато религиозното образование, конфесионално или не, да е свободно, но да може, ако има желаещите, реално да го осъществяват, т.е. реално да получават такова образование и да е отворено към а, няколкото основни деноминации в страната. Примерно, ако има две деца от католически семейства, те да могат да изберат и конфесионален предмет религия с католицизъм. Да бъде създадена такава възможност, защото в момента то се води свободно избираемо, но директорите на училищата самостоятелно решават въобще дали да се прила... предлага религиозно образование. Ние предлагаме, ако има заявяване от страна на учениците на родителите, то да се осигурява това Малко време ни остава. Природозащитници алармираха, че Тихо Мълком се маха втората инстанция за екологична оценка, обжалване. Второто гласуване на закона за държавната собственост е днес в парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. Ще има и протести, както разбрахме преди новините в 8 от Андрей Ковачев от Зелено движение. Какво мислите за това? И къде ще се позиционира ППДБ? По Големия проблем на предлаганите промени, както и на правителствената програма за раздържавяване на държавните емотии, е, че наред с а, имоти с отпаднала необходимост, такива има много, а, в отделните райони на страната има и много апетитни имоти които позволяват а, скъпо застрояване, а, а те ще бъдат продадени на безценица. Това е нашата основна критика към а, правителствената инициатива. А, става дума за над 4000 имота в страната. А, ние по отделни общини и региони ги преглеждаме и установяваме, че навсякъде има и доста апетитни имоти в а, общия кюб. А, една по-прецизна оценка трябва да бъде направена и се надявам все пак а, а, изпълнителната влаза се съобрази с легитимните възражения на гражданите. Осъдената за корупция бивша кметица на столичния кмет Младост Десислава Иванчева излезе на свобода след помилване от вице-президента Ильяна Йотова. А, какъв е коментарът ви, господин Славов, по тази тема е... Тя отново е свързана с голямата тема за продължаваме промяната демократична България, корупция, антикорупция. И какво Вие виждате в тази новина? Начало на кандидат с президентската кампания на Иляна Йотова, каквато виждат някои анализатор или нещо друго? На първо място да споделя, че госпожа Иванчева беше превърната буквално в изкупителна жертва на борбата с корупцията по високите етажи на властта. Нейното показно задържане преди вече 90 година беше една от първите акции на новата тогава антикорупционна комисия, с отявлена репресивност, нарушаване на правата, без да коментирам тя дали е била виновна или не защото защото осъдена на три инстанции, но считам, че нейното освобождаване е важна хуманитарна мярка, защото госпожата има влушайно здраве. И от тук е много важно да имаме предвид. Когато има обвинения в корупция, институциите все пак трябва да се отнасят човешки с задържаните. В случая с Варненския кмет обвинения в корупция, но нищо не налага задържане под стража, неясно колко време. И това е нашата критика към прокуратурата и КПК, че искат най-тежките мерки за престъпления, които не са опасни, в смисъл не създават непосредствен рис за сигурността и здравето на хората това са така наречените престъпления на белите екички, а, няма нужда от най-репресивните мерки а те първа вината ще бъде доказвана в случая с Варненския кмет, ако изобщо бъде доказана. А, така че по-малко репресивност, да, прилагане на закона в неговата строгост, но уважение към правата и достоинството на граждани. А това, че Върховният административен съд обесили частната жалба на председателя на Общинския съвет и на практика остави решението на Кмет Коцев, който е задържава. Да, в момента. това е по-скоро очаквано решение. Така трябваше да поступи съда. Въпросът е, че по закон а, има една възможност, ако твърде дълго време кмет Кметна упражнява функциите си, да започне инициатива за неговото освобождаване през Ощинския съвет. Така че надявам се, господин Коцев, а, скоро да се върне на позицията, която заема, да бъде освободен от ареста. А, но просто отварям а, скобата и казвам, че има възможност за неговото след 6 месец. Което вероятно ви безпокои? Надявам се да не се стигне до там. Благодаря Виятен Аславов, народен представител от парламентарната група на Продължаваме промяната демократична България и бивш министр на правосъдието в кабинета Николай Денков.